بسم الله الرحمن الرحيم فنفسل في بيان اسباب الشريعه اصل د اسبابو د شرایو شریعت دکه د لپاره د مزد د لپاره د حج د د زکات د د ایمان د او علامات ګرځولې اغه اسباب او علامات چې موجود شي دکه احکامات بیا پرمکلل باندې موجود کولې د وجد حکم د الله نو اصل مؤثر په کې ا حکم د الله تعالی د الله تعالی خطاب دی د الله تعالی کلام دی پد شو اسباب چې دی اغه نفس علامات دی باغ سرپې جندل کو نشي نو سبب اغه اصل لغت کې ویل کیږي لاردا رسات په مليکی کې رسائدا نو رسام او بروخه كله ته ولار وی عمره كله پر علت جدا شدی هو رساء ته ولاردا منزل دتلو ترسیدو د پر علت ځان لشه دی خلار چې دا نو هغه ته او طریق ته یو سبب ده نو په سبب سره سره په جن دل کې نو په استناد شرع کې سبب ویل کېږي هر اووس په ظاهرته چې حکم شرعي په اگې باندې قائم شوی چې دا علامت ته او امارت ته د پرده د حکم هر اووس په ظاهرته ویل کېږي چې دلیل سمي او نقلي په اگې باندې قائم شوی چې دا علامت د حکم د پاره چې دا علامت موجود شي نو دا حکم با د کول غړي نو دې ته کی دا دا پرا اسباب شتا او بیا اسباب کې د احکاماتو لپاره اسباب شته او ګنشتنه پای کې درې مذاهب دي یو مذهب زمونږ حنا په دې د جمهور متکلمینو ده ارده کرانګي پمندن کې چې کم مصنف ذکر کړي ده ک مسلک ته علم ان اصل الدين او فروع هم مشروعات به اسباب یې ده ک مسلک زمون ګره کو اصول دي او که فروع دي د ټول لپاره اسباب شته کا قاعده دا غې ده پر مسباب شته او ګره کرانګي فروع دي موز دے زکاة حج رو جا دا اگه د پارم اسباب شتا دے دا دا جمخور و مسلک دے شریعت دا اگه دا اسباب کرزولی او دو مسلک د بازی اصولی نو دے اگه انکار کوي د اسباب چې چه بس حکم چدے دا پنسر دے چکم منسوسی احکام نو پدے بانے امارا او موجب د نسد دے او کعیر منسوسی احکام نو دا اگه دا پر علت دے اعلت مستاند دے نسد دے نبهغه باندې اا علت د هغه د#### سبب دي او موجب دي نو هغه د اسبابونه انکار کوي او کټوه چې تدا خبر او کې اعتراض پدې ځ باندې دا کې جمع مسلک باندې د جمهور باندې کټاس او وای چې اسبابو او اسباب ا عله تندي اسباب او د وجه نه حکم ادا کول شي نداخطه د الله تعالی نه حکم کټ کو حکم د الله تعالی ادا کول شي د الله تعالی په حکم سره په ایجاب د الله تعالی سره کول شي نو کچرت ته د نسبه او ایزابتو کې سبب تا نداقط اشهد ایجاب الله نه د حکم الله نه نو حکم چه ادا کول شي ا, آ, آ دکه احکامات چه ادا کول شي نو په حکم الله او په ایجاب الله سره ادا کول شي نو په اسباب سره او کسباب ته نسبتو کې نداقط اشهد ایجاب الله او د حکم الله نه نو اسباب به موثر وبنه اوې با باندې مزید دا اعتراض کوي وګوره مثلا اغي وتره والا موز وقت د موزه لپاره سبب وقت مثلا راواله وګوره دا, دا وقت مخک موجه شریعت نو او موز نو نو پته ولا کدا سبب وي چې هغه وخت وقت او نو موزب او دا راواله مثلا یو سړی د حرب کې کافر دی وګوره وقت شته یا مسلمان مان د وقت شته او موزب نيشتہ نكترده اسباب اسباب بي نو پكاده جي وقت بي نو دار الحرق موزوه او دا کرنگه قده اسباب بي نو چه کل دا شريط نو نو عم دا که منزونا بي نجواب تجه طول خبر و ندازه چلون بي اتراز آخر و پكارنه ورماتن با اوهي ان اسل الدين و فروعها مشروع تن بي اسبابها جعلها الشرع و اسباب دا اسباب دی کو اسباب پختل باندې موثر ندي بلکې دا شارع اسباب ګرځولې دي چې د لوک او شمس راشی موداسبین موزو اوکا او, او د مغرب د ماه موزو اوکا نو دا اسباب دی کو شریعت اسباب ګرځولې نو نه د ترته نسبت د شریعت د وجې نسبت کولې او پدې کې کړه د اضافه د ایجاب الله نشته د الله د حکم د کټواله نشته ولې دا الله حکم موواثر د دا پ صرف علامت دی مو دا في صرف اماارت او علامت دی او موثر په حکم ادااکو کی هغه ایجاب الله دی د الله تله حکم دیناغې تنسبت حقیقتن او تاثیرن او ایجابن دی او دتهنسبت علامتتن دی تا کې اضابت کاکول کا نشته دله د حکم نه کهسبب تهپې اما ارام اماارت او ګرج په حکم باندې نو پهدي ک حکم خقون د الله تلا د ایجاد نشته نحکم ادا کول اربایجاب الله سلا سره دی ده الله تلبه واجبوله سلا دی ده الله تلبه حکم ادا کول سره دی او پات شو وقت و غیره کوم اسباب دی اغلب صرف امارات دی پات شوه اعتراض شو وقت او اسباب نو مونږه جایل هشر او دا شره گرځولي مخکې شرع نه و نو دا وقت د مذر پر سبب او د کرنګ د رمضان د میاش روجای رمضان میاش د روجی د پر یاد رمضان رزی د سبب نو گرځولي اغه وخت نو اعتراض نشته او پداسې دا اعتراض چې پدارل حق مسلمانشتو نو وخت تا موزه نشته مسبي نشته نو موږ به شریعت معذور ګرځولې دکنه دخل للحرج شریعت هغه څه ګرځولې معذور ګرځولې ده پدک اعتراضه توله هودي خبرمزه انته یو مسله کو او درن مسله په دې کې ده چې اغه تفصیل کوي اشعاره جمهور اشعاره اعید حقوق العباد او دعو کوبات د پر اسباب منی او د عبادت د پر نه حوقوبات د پرمنید زنا لپاره سبب مثلا مثلا زنا د حد لپاره حد زنا لپاره جنا سبب ا د حد سره کې د او د حد الحمر د پر حمر سبب د حوقوبات د پرمنه او در کرانګي د سره پرمنید حوقو او د حوقوبات د پر او د حوقو العباد د پرمنه د حوقو العباد د پرمنه سبب اسباب منی خبر همزه دره لګنه د غیره پرم اسباب البته <سؤال> د باات لپاره نهې په داغنم جواب دا د چې یو لپاره من د بل لپاره نامې د پته او کېده چېستاسو د حکووباتو د عبادهپاره اصاب کېده شي د حکوبات او د حوق لبات دپه کېده د عباات لپار کېده پای کې صحر دپه کې س ده چې دیو دپاره کېده او بل لپاره نه شي کې او ټول دپاره دا مجوغوي جمهور الشاعره وته شاع او د کلي. کی حقوق ولای باید عقوبات د پارکريش عبارت لپاره نشي ګره زمون پريز باندي ټولو لپاره کې دي شي نو دا غي بيان نه پین کې صرف زمون غره مسلک بیان کي فاستون في بيان الاسباب الشرائع فصل له بیان د اسباب د شريعت شريعه احکام کی شريعه مراد احکاماتي د احکاماتو کې علم ځان پويته ان یقینا اصل الدين اصل د دين چي دي ک ايمان دي وفروعو کو دا غي ساي ګي نو احکاماتي مشروعاتن د ثابت دي بي اسباب بیا اسبابین پتہ چې اسبابو سره جعل الحشر واسباب اللها چې شریعت غا اسباب ګرځولې دي له دې لپاره نو د شریعت په ګرځولو سره غا اسباب دي مثالونه په شکه الحج بالبيت لك حج دا غره پر سبب بیت الله دی او بیت الله یو دی نو له حجم یو پردې خبر هم ځین تر لکه بیت الله یو دی نو حجم یو پردې حجۃ الاسلام او فرض حج اغه په انسان باندې سره بي او پیرل اته سماوه د په بجندشي په شريعت سره ولل ناس ولل الله على الناس حج البیت اذا قد حج شوه د چا بیت تا. او اذا پتہ د اماره د خبره دا چې د کښه سبب وي د پاره د څه شي د مزا مزا فن الی سبب د پاره د مزا لک صلات العصر نو وقت العصر دا سبب د پاره د صلات حاس صوم رمضان رمضان سبب د دغ غرض یا پوره میش هغه سبب د د پړ د د رمضان دروجو صحیح شک نه شو د شهر او رمضان د سبب د پاره د رمضان پروجو نو چونکی بیت ازا پد حج کیږي نو پته ولګیږي چې حج د سبب دی د بیت سبب د پاره د حج او بیت یاده لہذا حج سچ نه پر حج هغه یو دی مدکته آیات تا سماوی ا سببیت په ثابتی په نقل سره پدې باندې بدلیلی سمعی پکاري او دلیلی سمعی دلته دلالت او کو شبۃ الله د سبب دواره حج و او آسان چیرې به دا په سبب د شهر سره نو د کې ادم نور لمر کته سبب لا اقبال ویل چی ایا دروجه لپاره سبب شې دا شهودو شهر د پوره میشته او کده د میشته دي او کده د میشته غرض شپې دواره دي او که کداهر او رزی لومبنه جزء دا دروجه د پر سبب د زکه سبب په با مسبب باندې مقې نو لومبنه سیکن او لومبنه من د عجب د پارسشن سبب دی خبر هم زه دراغ نو دي کې مختلف اقوال بس خو ما سو حاصل بهترین ده کړه چې داهر او رزی او جزء متصله د لومبې رزی جزء متصله دا سبب د د پار د چا دروجه د کومبې در جزء چا ومنته ابروجه نيسي ورنه کډونبهره چاناله نن هم کره روزنی صلیشی <متحدث> نشینی سنه ني مګر او جان نشینی کافر مسلمان شه تشبيه بایمین خو بوګي د عبادت سره صرف مشابهت بوګي هروجنې صلیشی <متحدث> نو رومبه جوست چاپ حق موجود شو خبر هم زه دره لګم دی او مقلب او اغبان روزشته او کپت شوت شهود الشهر سبب والے نبیا مسل مثلا یوسړې ده هغه په ابتدا د میاش کې چې څنګه بیا شروعه کاته او بیا ایک په ده باندې بهوشي را ل پورم یې شته بهوشو هغه ځان تر لگا ده په ده باندې بیا کولیږي راځي او کته مثلا مثلا پوره راز هغه سبب والی پوره رسته والی سبب والی نو بیا په کار دی چې پوره رستې نو د اګه نرسته دی بیا د شپې سونی سي اونیسی چې رښت خط مشيځه ک سبب مخ کې مسبب ور پسیوي ما بهره په دې کې اقوال لي خدل تک دې چې کم رد دې کم د د د د مطابق هغه دا پوره میاش ګرځولې پوره میاش ګرځولې یاني چې بس مېش سړی ولیدنه په دې باندې ټول میاش روجي د امارت شو چې په دې باندې ټول میاش روجي شته خبرم ځهن دراغتم نو کومس کې شو لیوनेशन د په حق او بیا وروستو روخ شو نو بیا د په حق سبب سره متحقق شوی دی هلالکه خبره دا سينه ده ندوی جنور له نور ولر تفصیل تقریبا تقریبا اغه دا کول راجه نور ګرځول شي پرم یش او شي سبب او ګرځول شي نورم پکې څه شي دي اقوالني والسوم او صوم جره د په سبب د شهر سره والسوم اعدات پکې کل حج او کسومه او پسند صوم به شهر جره دا سبب د شهر باندې او اضافه دې دته کې شهر رمضان الذي شهر وصوم رمضان وليګي څښښ او قران کې اياتونو کې شهر رمضان اللي انزل فيه القران ايام معدودات او ذکر اني فمن شهر منكم شهر فليصم فمن شهر منكم شهر فليصم دا کپ دلیل دي نو نقل تقریبا د لارې کړه چې میاش د رمضان د سبب د پړدسه شي دروجو اضافه تم به سره کیږي بیا بیا رمضان راځي نو بیا بیا ورځ راځي نو په تکرار د رمضان سره تکرار د ورځ او یا د رمضان د نسبت کې دل چتا میاشته د سوم رمضان در دلیل ته خبره باندې لري چې شهر یا د میاشت رمضان د رزی د یا رنبني جزء د سبب دې د پارځه د ورځې <تصفيق> والصلاه ادا کرنې مستدیم بی اوقاته په خپل وختونو سره نمازګر مز پر د نمازګر د وخت سبب دې چې دا وی د نمازګر مز یوگر نمازګر وخت نه راغلی مز نه کی ده ده ده. او اضافه هم علامت د دې خبره او نقلي دلیل پېښتا اين الصلاه <سؤال> كانت المؤمنين كتابا موقوتا نتنقل سر سبب تا چ دعوہ ک سبب دے دپاردو مزدہر وقت د موذد دک وقت د پارشن سبب ولا قباتی ادا ترنگ سزاگان جینی بیاسباب هه په خله اسباب سندی لک حد الزنا اذا فت ارید گینه او دا گره پر سبب شری زنا را او نقلی دلیل پیش تا زک تا استمای سببیات ثابتی کی نقلی دلیل سرا نقلی اذن يتوزن کل كل واحد منهم حد الزنا جلد الزنا او دا څنګه حد سړیکا اساريك توساريك کله سړیکره شنو لاس کټ کیږي چې کله زنا راځي په تکرار د زنا سره تکرار د حد الزنا راځي دا علامه د خبره نور نورم راوونه قصاص مرواله ول عقوبات او سزاګانې چري بیاسبابه د پخپل او اسباب سره دي وقفل جنايته سيئا اسباب نموراد بجنايتها والعقوبات وعقوبات جدي بجنايتها واسباب وسببون ده جنايتونو بانده دي. والكفارت دي وكفارت جدا التي هي دارتن بين العبادت دي شا دائرة دي ما بين ده عبادت والعقوبة ما بين ده سزا نو كفارتا چه اغوري ده كفارتا پار سبب سيشده اللتي هي دائرتن شيو تا اغور يوت ربت عبادت دي. نو نيت وغیره پاك بكار جتو غلام ورقه نو نیت پکی کیا چې دا, دا کفاره اعلان دي او عبادت کنيت پکاری یو طرف ته مان دي بلته ورکول دي د الله درزادا پر الله په راضی کول دي الله خپ خپښه ده جنایت شوی دي نو یو طرف ته چې وګورې چې الله پر رضا کول دي نیت پکی کول دي نو عبادت ده او بل طرف ته چې وګورې چې د الله تعالی حکم دي مات کړ دي خبرمزه به لګنه نو بل چې وګورې چې د الله حکم دي مات کړ دي نو سزا ده مسبب دي د حکم عقوبت د څه چیرې غلط شولې کافاره جلا د حکم نه نه کا باره شولې د حکم نه خود د دې لپاره سبب شولې د دې لپاره سبب اغه د دې د سبب اغه متردد عقوبت سزا کافاره چیرې نو نوفاه دا حکم دی او کفاه داره د پهبی د عبارتې یو طرفته چې وړ عبادت د تاسو مای الله تر ذا کول شي اللهه په د نیت پ کول شي خپل ما کول شي د ذکات وغیرره سره مشابه دی او بل طرفته چې وګورې پدی کې سزا ده تا جنایت کل دی نقصان کله دی خبره زههن له مسسل ته مسلا زیار دی کله دی یا قسم د خوړلی د الله د نومي زت دکې ه تک دی کل دی نو کفاې د چې وګورې نجهات پهې د عبال هم او جکه جهاد مکی 10000 مشته ول کفاره تو وکفاره چر نه بهما دغه سبب سره تو ځاپه الیحه د کفاره نسبته اغه تا کولی شي د کفاره نسبته تا کولی نسبت من سبب المترددین د اسباب موترددونه اسبابي موترددونه نو کده کسم ته غوړی او تر ابتداء الله دنم تعظیم کولی الله دنم شری تعظیم کولی پای کی عظمت ته او بل ترته گویا کی تا یک خطر ده دا چې عظمت په زيبانه د الله د نن ته هتا کو کې قسم دي په خول له د قسمو مات خبرم زه ان تر نو کفاره الحلف د کسې کفاره الیمین خبرم زه ان تر را لګا نیمین د کفاره لپاره سبب دي د نیمین نسبت ته کیږي نیمین کمدوا له جهاد دي یو ترته ته وګورئ دا الله د نن عظمت ته او بنت ته وګورې نو کما چې درنه حتک دی نو چې د ارغا د کې يمین سبب دی دام زو جهته دې نو چې د دې حکم دی کفاره نه رم سه شي دې جو جهته دې من او من وجنا عبادت ته څنګه چې قسم کې چې کوم سبب دی نو سبب چې کله حکم زو جهته دې یو طرف ته عبادت ته یو طرف ته عقوبته نو لاندې سبب دا اللہ دنوم عزت کو لی صرف پائی بک ازماری یوت ربتا گرک حتک دو کون بی دا ولا تجعل الله وردتا لی ایمانکم گویا کی یو کون بی حرمتی دا نو دی وجنا یوت ربتا آلتا پا حکم کی عقوبت تی زکر دلتا کسی شده حتک تی اور یوت ربتا آلتا پا کفارکی پا حکم کی عبادت تی دلتا پا یمین کسی شده دا اللہ دنوم عزمت نوال او کفارا د دې لپاره سبب ګرځولې شوی دی کما کپاره چې دایر د پمابند عبارت د دعو کوبک نه د دې لپاره سبب شه د بما هغه شه د توزاب الهه چې د کپاري نسبت کول شي اګه د من سبب متردد او اغم اسباب متردد دي کزي دی قسم دی او دا کرنګي کو نور سې جندي وغيرها وغيرها بین الاباحه ام پمابند الاباحه کړیو بین الحذر اپمابند اسباب جدي اغم پمابند حذر کړی والاباحه په ما بين د شي شي کې دي د اباحه کې مو تر دې دی په ما بين د کې په ما لکه د مثل مثلا قتل راواله یمین کې متوجو مثلا قتل راواله قتل تر تې قتل خطا به چې وګوري دغه کې کفاره د په قتل آمد کې نشته قتل خطا کې تو وګورئ تر ته ته مباح کار څه مثال د مثلا ښکارو وغیره وکاو او بل ترته کې وګورئ نو تر کې تثبوت کو مطلب د احتیاط ته نو انسان نیوشت نو یو ترپه دي جرم نه دي پکار کتا باندې خبرم زين درال نو یو ترپه چې تا او ترپه مباح کار کړی دي یو ترپ تک ته خپل خوراک دیو کو خپل خوراک دیو کو د شامل تنه ده خپل حلال <سؤال> حلال <سؤال> دیو خورو نو حلال <سؤال> خوراک خورلو باندې کفاره مې اړین نشته نو یو ترپ تک پر کې ادارې بل طرف ته چې وري پروجې جنایتو کو د الله حکم نه مات کنه تا باندې سزا پکړده نو د کفاره مې اړین نشي شه سزا منده نو دی د دې د کفاره جکم اسباب ټول ک یمین دی اودا کرنګې ک زهار دی او ک قتل دی او ګټه څنګه څنګه شي ا دا نو دا ټول دا کفاره لپاره دا ټول اسباب چي من سبب المترددين د اسباب المترددي بین الحذر یترب تمندی ولباحته او بل ترقب کې څه شي اباحته ول معاملات او دا څنګه معاملات چي د دې لپاره اسباب شي بتعلق البقادری لپاره سبب تعلق د بقاره المقدور چی هغه مقدور دا پاګه باندې حکم لګول شي بتعاطيها فجواز د تعاطی سره إله کده معاملات د جواز لپاره بیعه شریاده اجاره ده او غیره معاملات دي د احکام دي او د جهز دي د دې جواز لپاره اسباب څه شي دي داغه دا دا پر تعلق البکار الکه الله تعالی اراده کړی دا چې دا کاههات باقی پات او دا اوچلي کی نظام اوچلي کی نو نظام چلے دل او نظام باقی پات کیدل دا سبب د دې دکې جواز لپاره زکه مثلن تجارت کولې شي پیسې بل ما سره پیسې زو تجارت ته شب کولې ته طالب پیسې درکم نстаўم کار روان شي او ته تجارت کې ما لګټ را تنظیمم کار روان شي یو سر بغاړې بل سره وسورلې دي نیو یو په پیسې ور کې گاڑی کې بلډ شي صحیح ځای دا ته پیسې ملوي شي د بل په وسورلې په کاري وسورلې نو د ما مالاتو د جواز د پارا د أغې د پار سبب هغه اومدک کدی تعلق د بقا او د بکی کی پتاهاتي سرچې ورکول کې بل غستل کې کلبا فائدہ ورگی پی سی با ل کلبا پی سی اقلی فائدہ ورگی کلبا عین په مقابله د عین کوي بیا او تو لکی خبره ذہن سره راغ نو د ټول معاملات د جواز د پر سبب هغه شې د کائنات بقا چې کائنات بکی پاتشي د دې د وجنه الله تعالی معاملات جائز تدلی ول معاملات او معاملات چې د جائز د دلی لپاره سبب شې تعلق البقا ا تعلق د بقا ده چې کائنات بکی پاتشي المقدور بالتعافي چې دا باقی پاتې کېږي المقدر المحكوم من الله چې حکم لګول شوی دی الله تعالی ترې بتعتیها پدې کې پاور کړی راکټر کائنات بل باقی چې پدې کې وبل سره ورکړی راکلا وېدا پکې مقدر وېدا پکې وی ول ایمان اخيري ول ایمان او ایمان چېره دا متعلق ته او د دې لپاره سبب شيې الايات الداله علی حدوث العالم آيات د دلالت کې په د عالم باندې دا ټول کائنات پک کائنات کې د نپریره پدې ټول کائنات ته جوړې د ذره ذره هغه سبب د دې خبرې د پاره چې ته د الله تعالی په ایمانو باندې ایمان راړې کپ خپل بدن کې سوځو کې او فین پسې کوم ابلات کائنات کې سوځو کې د کائنات په یو ذره په هر هر شی کې سوځو کې نو د امارت ته تاسو چیرې امارت د دلیل پرې خبره باندې او سبب د دې خبرې د پاره خبرې د پاره لار ګرځې چې ته ایمان راړې د چا په ذات دا الله تعالی فزات باندې نه دا یولار لار ده دا. دا کائنات د دې لپاره چې دا یو لار او سبب وګرځي دا الله تعالی فزات باندې چر پر د ایمان لپاره خبرم ځم درل ان فی خلق السماوات او دلیل نقلی پس لري چې دا کائنات سبب دی ان فی خلق السماوات ول اختلاف باللیل والنهار واخره ایات لقومی يحکلون په دې کې آیات دي د الله تعالی په قدرت او په طاقت باندې چې د پټ ایمان دارلۍ دا ټول آیات کونیې چې د دلیل په خبره باندې چې دا کائنات امارا او علامت علامه د پاره ده چا د سبب د ایمان چې په الله او په جن ایمان په راړي ول ایمان او د ایمان د پر سبب ال آیات دالته بال آیات دالته پر سبب د آیات باندې دلالت کوي په حدوث ده عالم باندې کائنات په چې ګره د حادثه د دلیل موجب شته نو هغه موجب باندې ایمان راول په کار دي چې تاسو جوګه چې کائنات حادثه د دې باندې او دلایل قائم دي چې د حاضر ست خدمتونکي لہذا دې موجب شته او موجب بن ایمان اورل په کار منلو منل کار دی